І каже в нього тихо, ніжно, лагідно, Аванті. Лагідно, але категорично, Аванті. Розпластене в веселлі тіло поривається встати, довго б'ється, як риба облід, об білу пилину снігу, все поривається встати. І нарешті-таки встає. Останні кілометри Максим іде, як сомнамбула з останніх сил долаючи вже останні метри. Степ лишився позаду, Максим перейшов усі яри і переярки, усі горби і пагорби, перебрів усі потоки і протоки, переліз через усі провалля, і ось уже він йде городами, садами. Степ лишився позаду, а він йде садами, городами, навпростець, перетинає вулиці й перевалки навскоси, переступає тини і перебрідає канави, дивлячись усе вперед, усе вперед, просто перед собою маніакальним зором. Він іде попрямій. Пряма є найкоротша поміж двома точками. І однією точкою було його серце, другою – поріг його хати. І ті точки зближаються попрямій. Вже люди зустрічаються по вуличках і в дворах і кивають йому, а він іде, іде, він нікого не бачить і нічого не чує, і нічого не має в його думці, крім мети, іде. Ось замерзле болото й левади, залиті поверх льоду водою. Він іде по воді, він іде по воді і не тоне, як дивитися віддалік. Там, за цією водою, за цим болотом, за левадами, там уже його город, його двір, його хата, перебрівши болото по льоду. Залитому водою він вступає в город, іде городом, нарешті доходить до комори, до тимка, за яким починається його двір, і стає. У дворі біля хлівця його дружина, вона рубає дрова, у чоловічому пальці, у ганчиряних бурках, у шапці з вухами, вона рубає дрова. Наступила сукувату в'ялену дубову гілляку ганчиряною буркою, б'є ту дубову гілляку тупою сокирою і ніяк не може перерубати. А біля неї синок носить відрубані цурпалки в хлівець, і гомонить там щось із хлівця до матері. Максим дивиться, як дружина рубає і не може ніяк перерубати гілляку. І останнім напруженням волі посміхається і голосно каже «Хоч би ж, хоч тоншу поліняку взяла». Дружина нагло кидає сокиру, скрикнувши «Борисе, батько!» Пауза. І голос із хлівця крізь буйні сльози «Вже знаю, знаю!» Але синок не виходить. Він там десь уткнувся личком у дрова і ридає від безмежного раптового щастя, і соромиться тих сліз, бо він вже ж не дитина, і не виходить, щоб не зрадити, як маленьке його серце і як велика його дитяча душа затремтіли і розгубилися, запалахкотіли великим полум'ям, чистої, як кришталь, гарячої, як вогонь любові. Потім вони взяли батька за руки і повели двором. Через поріг до хати. Ось і поріг. Серце Максимове затрепетало поріг. Ось він. Максим переступає його в гарячці, але ще в повній свідомості. Але за порогом свідомість його враз покинула. Він зів'яв, зломився, як колос, і, спершись на стіну спиною, помалу сповз на підлогу і без пам'яті ліг упоперек дверей. Розділ двадцять шостий. По садах цвіли вишні, по левадах пишалися кульбаби, над бомбовими кратерами зеленіли пагінці трав і бур'янцю, а по шляхах і доріжках стелився шпориш. Збомблене місто підводилося знову до сонця. Люди по городах копали землю, засіваючи її зерном, яке мали під руками вціліле, Засівали в суміш із надіями і вірою. Вони накривали дахи, затуляли стріхи. Весна шла переможна і весело, аж наче з вистрибом, як ті маленькі козенята, що разом із білявкою бігали по ливадах, по кульбабах. Це було свято, велике свято народження на і на ругу над смертю. Бруньки на деревах лопались, і з них тріумфально, стихійно виливалось життя начатки нового, радісного, барвистого світу. Максим був у числі тих, що розкривались як жадібні листочки назустріч сонцю, тягнувся до нього лицем. Поправши смерть ногами, по довгих днях агонії на смертному ложі і мандрю на межі цього і іншого світів, він нарешті звівся. Його жадібна і уперта душа його залізна воля, його тваринна жага цвісти і буяти, узяли гору. І от нарешті худий, аж чорний, але живий і усміхнений, він стояв сонячно-росіного ранку під кленом, що буйно вибруньковував лист, стояв разом із синком Борисом, нахилившись над розстеленим на шпоріші рядном, і сміючись торкав пальцем довгі вії, маленьку, зовсім манюньку людину, то, що її хрестили тоді над пеклом. Лежачи на рідні, горі черева і гулюлюкаючи на сонці, вона дивилась у Максимові очі і простягала по них руки, по ті усміхнені і глибокі два променисті озерця, в яких відбувався, обертаючись, цілісінький світ. А десь далеко-далеко все гриміла канонада. Війна продовжувалася, і десь там злосливо шаліли, і далі обидва ще неподолані вороги. Під ними ще стогнала земля. «Але нехай гримить, і нехай шаліє», — думав Максим. «Воїстину варто сім разів сліпнути, щоб лише раз прозріти». Максим посміхався, сповнений безмежного до них презирства, почуття незрівнянної вищості і гордості, такої духм'яної чорноземної сили, Такої буйної, незнищимої І незборимої снаги. Нехай гримлять і шаленіють. Він відчув вже раз Свою перемогу над ними. І нехай тепер що не станеться, Але тут, на цій землі, Переможцем буде він. Бо ж переможе ця спрагла Весняного воскресіння земля, А він син цієї землі, Невід'ємний від неї. Та головне – які б не страшні були сили зла, сили нелюдського серед людей, остаточно переможе таки людина силою людського, силою добра, а не зла в ній. Максим знав це тепер так твердо, як ніколи, і ніякі наймудріші Соломони з їхніми хробачно-зміїними філософіями не змогли б тепер захитати його віривце. в це. Загадка про Соломона – Нагадала Максимові ще одну перемогу в лапках, ту, що її, власне, довів сам на собі Соломон. Незабаром після одужання Максим довідався, що Соломона знайшли мертвим на руїнах собору. Знайшли його після того, як Веремія наступу-відступу пройшла містом туди й назад, і на мить стало тихо. Він мав відступати із своїми, але він уже знав, що вони йому вже не вірили, і не думали вважати його за свого, і після того, як уже повністю використали його подвійну зрадницьку душу. Тікати ж йому було нікуди, а залишитися теж неможливо, бо зрадив себе вже перед усіма, зраджуючи всіх. А головне, він і сам не вірив уже не тільки нікому, але й самому собі. Не маючи в собі вже нічого, крім тваринного страху, він не мав вже іншого виходу, тільки той, що вказав йому, був Максим, тоді, під час зустрічі з ним на руїнах Собору. Прийшовши на руїни, Соломон хотів зірвати себе гранатою, тією, що її знайшов, і подав йому тоді на зустрічі Максим, а він її сховав. Але граната не запалилась. Вона так і лишилась валятись на землі із зірваним забезпечником, рожева і ніжна, як писанка, Італійська граната. Тоді він отруївся ціанкалієм, що його мав при собі. Отруївся на камені над Авраамом. Нічого по собі не лишив, тільки хімічним олівцем написав на камені «Максе, я переміг», а трохи далі дописав «Себе». Максим потім прийшов на руїни собору і ще встиг прочитати той напис. Хімічний олівець розплився від дощів.